Dobar dan! Pozdravljam sve slušatelje Radija Srim na početku još jedne emisije obiteljskog gnijezdo, posvećenoj mjestima i mještanima Vukovarsko-srimske županije. Danas smo posjetili selo rokovce koje pripada općine Andrijaševci blizu vinkovaca. Rokovci i Andrijaševci su vrlo usko povezani, imaju zajedničku općinu, župnika i školu, a dijeli ih samo most. Ta povezanost se naslučuje i kroz legendu o dva brata, Andriji i Roku. Legenda kaže da su se braća naselila svaki sa jedne strane bosuta i izgradila crkve, oko kojih su nastala dva mjesta. O općini i o samom selu Rokovci, o tome kako žive njegovi stanovnici, razgovarali smo sa načelnikom općine Andrijaševci, gospodinom Damirom Dekanićem. Pa nadam se da smo danas u laganom usponu, a ne u padu, kao najveći dio ove naše Slavonije, istočne Slavonije, Srijema. E, zašto to kažem? Kažem to zato jer jako puno ljudi odlazi, iako ponajmanje iz naša dva sela, iz Rokovaca i Jandrijaševaca. Točne statističke podatke u ovom trenutku i nemam, ali po popisu dvije prve jedan dvije 11 možemo utvrditi da je svega četrdesetak osoba manje živjelo tada u, u ova naša dva mjesta nego što je to bilo deset godina prije. Dakle, riječ je o ukupno oko 4100 stanovnika, od kojih Andrijaševci su u tom trenutku 2011 imali nekih 16-17 stanovnika više, dakle vrlo vrlo blizu. Ja uvijek naglasim Rokovci i Andrijaševci, jer smo dugo vremena tako i bili deklarirani, zapisivani. Nekad u prošlosti se govorilo o Bosutu kao rijeci koja razdvaja ta dva e, mjesta ja sad običavam i volim reći i mislim da je to opće prihvaćeno kod nas da Bosut spaja naše dva mjesta. Imamo jedan nogometni klub, jednu školu, e, sve udruge, svi klubovi koji, koji egzistiraju na ovom našem području e, su jed, po jedan, dakle nemamo duplirano po naseljima i običava se reći kad se za nekog pita odakle pa iz sela ne kaže se, neko iz Andrijaševca ne kaže ta iz Rokovaca ne kaže iz sela, znači tu je naše, tako da to je ono što mi je drago da se se prešla neka preboda neka događanja iz ne tako davne prošlosti gdje je uh, most bio mjesto gdje se gdje su se događali obračuni da? i nije bilo baš prelaska bez da se dobro plati u uh, um, Nešto dalje u prošlosti, e, mogu reći da imamo jedan lokalitet koji je vrlo zanimljiv, Rokovačku Zidinu, jeli, koju nastojimo i koja nam je ušla u strategiju i u program i sad radimo turističku strategiju isto tako i u razgovorima sa, sa gospodom iz Kozervatorskog i iz muzeja. E, Došli smo do nekih, ajmo reći, početnih e, točaka, to je da smo prostor obilježili, izveli geodetu, e, točan prostor koji imeđuje Rokovačku zidinu, nabavili smo nešto e, povijesne građe, kako je izgledala ta Rokovačka zidina, šta je u njoj bilo i nekako istog vremena e, e, i nešto prije kreću i zapisi o, o životu na ovom prostoru. E, Ovisno tome je, o tome kojem je autor autoru riječ, Rokovci su prvo neko polazište bili upravo u okolini Rokovačke zidine, a po drugima je to bilo u, u, na prostoru sadašnje šume Kunjevci, da bi nakon odlaska Turaka se uh, uh, pomakli prema, prema Bosutu. Andrijaševci su egzistirali prije e, dolaska Turaka, međutim za Turaka su jednostavno bili raseljeni do koje mjere uništani ne znam, ali raseljeni u svakom slučaju. E, od tada pa do danas ovaj prostor se e, kontinuirano e, naseljava i do 20 godina ovog stoljeća je u tu u, prevladavao gotovo u, u potpunosti Šokački, šokačko stanovništvo domaće autohtono jer je to doseljavanje bilo u nekim ajmo reći manjim, manjem broju i bilje zabilježeno kao i u cijelom ovom našem području jedan udio njemačkog stanovništva, Židova, Mađara, dakle onako jedna promješena slika ali u značajno manjem broju. 20. godina ovog stoljeća dolaze dosiljava određen broj obitelji izlike koji naseljavaju uglavnom Rokovce i to najčešće prezime Bićanić koji do 40. godina i 50. kada dolazi druga drugi val doseljenika se u biti asimilira i postaje autohtoni. Tako da imamo vrlo zanimljivu situaciju u Rokovcima da se jedna ulica uh, Stjepana Radića inače uh, uh, uh, zove a u narodu se zove Dabar Dabar po broju doseljenika koji je došao upravo iz Dabra imamo situaciju da imate 15 kuća s, s malim prekidom uh, u redu uh, koje su sve uh, nastanjuju na uh, u iz s predsjednjivom Bičanić pola od tih Bičanića se smatraju šokcima, pola ličanima što samo po sebi govori dovoljno ili da o prethodnom o, o, prethodno rečenom a, osim Bičanića velik dio o, o, čine i prezimena Krznarić, Hoda, Krajković i tako dalje nešto nakon toga još poslije tog razdoblja dosiljava i određen broj a, ljudi iz Hercegovine i Bosne nešto manje i nešto vrlo malo iz Dalmacije, tako da Uh, u ovom trenutku, ova naša dva sela u značaj mjeri prevladava stanovništvo Ličkog porijekla koji to možda više vole isticat nego što je to običano nekim drugim sredinama. Upravo zbog tog uh, ukupno gledano većeg broja da, prevladavaći. Uh, dakle, kao i većina uh, stanovništva u ovim našim uh, selima uh, ljudi su se bavili poljoprivredom. E, nakon e, drugog svjetskog rata po, e, i nakon oduzimanja imovine mnogima, e, pogotovo autohtonom domaćem stanovništu e, kreće industrializacija velik broj ljudi se iz, ovoga, e, na, iz e, naselja Rokovci veliki broj ljudi se zapošljava u tim industrijama pogotovo iz razloga jer je e, tada državni kombinat PIK Vinkovci ili njegovi prednici su došli u pozjed, posjed najvećeg dijela zemlje koji je bio u tom rokovačkom mataru, dakle nije preostalo drugo nego se, nego preći u, u neku tvornicu, raditi. Dakle, velikim dijelom je stanovništvo bilo radničkog profila u, u nasoj Rokovci i e, imovina, parcele koje su imali su bile dosta usitnjene, 3, 4, jutra, 5, tako da e, slijedom toga i slijedom godina e, industrija nakon rata se raspada, ljudi ostaju bez posla, a zemlje nemaju dovoljno i zato je situacija kod nas bila vrlo, vrlo, vrlo teška. Ono što je donekle izvuklo priču je to što je iz naslja Rokovci u domovinskom ratu u postrojbama vojske, policije bilo cirka oko 350 ljudi što je na neki način ne iz, ne iz ekonomskog opstanka nego iz domoljublja ali je donekle pomoglo i da, da, da ljudi da ljudi opstanu obzirom da se industrija i priroda nisu još u značajom mjeri oporavili. jedno od svjetlijih točaka koji, u koje se sad gleda i koje uh, strateški razvijamo je uh, šparogarstvo. Uh, prije godinu dana uh, smo u našu općinu uh, ajmo reći, dovukli uh, uh, zadrugu uh, Vinkovačku šparovu, uh, Dolaskom zadruge počinje ubrzano uh, interes i, i, i uh, Zanavljan novih površina šparogom i u trenutku je, ja mislim da u Rokovcima ima od svih naselja u okruženju najviše hektara pod šparogom što jamči i dosta posla i dosta sredstava ukoliko situacija na tržištu bude normalna i ne bude nekih ekstra velikih iznenađenja. Ta kultura je upravo ovaj, pogodna za, za terene, gdje, e, dakle za ljude koji imaju tako usitnjene male, male posjede. E, druga bitna a, odrednica je e, blizina Bosuta, dostupnost vode, dakle e, sve moguće vočarske povrstlarske kulture e, su u, u, u područje vrlo pogodno, tako da u tom pravcu ide i strategija, i u tom pravcu ide i neki planirani razvoj vezano uz, uz poljoprivredu, ratarstvo. Što se tiče samog obrta, nismo nikada imali neku preveliku živahnost zbog blizine Vinkovaca, jer je sve bilo dostupno i, i ajmo reći da, da nije, nije bilo do, imalo dovoljan broj ciljanih osoba ili onih navezanih na sustav da bi se od toga moglo živjeti. Tako da u ovom trenutku imamo nekoliko e, jakih obrta, ali ne možemo reći da je to značajna mjera na čemu možemo temeljiti razvoj Rokovaca. Naselje Rokovci e, u ovom trenutku broji dakle oko 2000 i, po, po zadnjem popisu 2030 stanovnika. E, naravno, promjene su svakodnevne e, na svu sreću, kod nas uz, uh, u Rokocima u zadnjih nekoliko godina, još uvijek je broj uh, rođenih jednak ili veći od, od broja umrlih, uh, što nam daje nadu da, da, se, da se neće uh, ugasiti naselje, kao što se to događa sa mnogim naseljima u našem okruženju. Gledajući postupke i našu strategiju koju poduzimamo da bi, da bi se to dogodilo, pokušavamo život u Rokovcima učiniti što zanimljivim, učiniti ga što bliži ono, onom životu u gradskim sredinama, računajući pritome na i kulturnu neku ponudu i socijalne, rješavanje socijalni problema i stambenu problematiku i tako dalje. Jedna od stvari koje jamče dobru budućnost Rokovaca je prostor bivšeg prograničkog naselja Blaca, gdje smo nakon, nakon puno godina i velikih problema uspjeli doći do toga da smo sanirali devastirano područje na kojem je bilo oko tri tisuće kubika kamenog otpada i oko 2000 tisuće kubika smeća koji odvežan s ovog prostora i e, naselje dovedeno u, ajmo reći, u jednu parkovni, parkovni izgled. Sljedeća faza je nastojanje da se e, naselje, prostor tog naselja dodijeli u vlastništu općine i plan je po određenim kriterijima dodijeliti mladim obiteljima besplatno uz naravno određena jamstva da će u dogovorenom razdoblju dovršenost njihovih objekata biti određene razine. Nadam se da će se to što prije dogoditi. Mi smo nekoliko puta slali u Dudi na sve, sve podatke ili državni ured za raspolaganje državnom imovinom. Nadam se da će to biti uskoro riješeno iako je tu potrebno puno kažem i volje i lobiranja i političkog i ovakvog i onakog, ali smatram da, da imamo dobre šanse. U okruženju tog dijela nalazi se e, sportsko-rekreacijski sadržaj, od e, tenskih terena, ako šarkačkog terena, od vojkačkog terena, nogometnog, biciklistička staza, u neposrednoj blizini nalazi se i zračna luka e, Rabac e, koja ima velik potencijal, značajno veći nego što se sada shvaća i nego što se sada koristi, e, navezano na e, priču o arheološkom lokalitetu sopod koji je u našoj blizini, ali e, jeli pod upravom Vinkovaca i Rokovačku zjedinu, dakle imamo jedan jedan lijep kompleks i, i isto tako i park šuma i lovište Kunjevci i lovački hotel Kunjevci, dakle jedan položajno gledano vrlo dobro, dobro smješteno ovaj, naselje i smatram da imamo dobre šanse da, da se život eh, zadrži i razvije u ovom našem području naravno uz puno odricanja i puno ulaganja kako od općine tako i od države i od nas samih. Smatram da je neka kulturna svijest ljudi značajno porasla u, u zadnje vrijeme. Vidi se to i po nakon uređenosti naselja, smanjuju se i, i, i, i, i štete i devastacije i, i, tako dalje, i tako dalje. Ima ih uvijek, naravno, borimo se protiv toga, ali smatram da se nekim što većim angažmanom da ćemo postići to da ljudi uživaju u, u, u svom e, mjestu a ne da ga svakodnevno e, ne Doista su uhvali vrijedni planovi. Želimo našem sugovorniku, načelniku općine Andrijaševci Damiru Dekaniću, da ih uspije ostvariti radi dobrobita mještana općine. A mi smo se uputili u selo Rokovce gdje smo razgovarali sa članovima obitelji Čolak. Glavo obitelji, Vencel Čolak, privatni poduzetnik. Uh, imam dva sina, hčer, suprigo, nas petere sve skupa. Predstavite malo i njih. Uh, hčer Snježana, sin Vencel, mal i Jelena. Završili svi tre školu, uh, dvoje zaposlano kod mene, a hčer ide stavirati za frizerku, gdje kasnije planira svoj obrst otvarati i tako. Uh -huh. e, visija naša prikazuje život e, jedne obitelji općenito život u selu kako biste vi ocijenili život u rokovcima e, kako ljudi žive čime se većina bavi pa nije ono da je više selo što je bilo selo ovaj dosta je malo i nezaposlenih i seljenih ovaj, i što je možda je loše, puno ih je umjerovini, mladih ljudi. Što, što za mene nije trebalo biti, ovaj, trebalo je te radna mjesta, da, da ljudi rade, imaju svoje zanimanje, svoj posao. Pa, život društveni nije loš u, u selu i to, ali ovaj, mislim da se ljudi razdvaje sami zbog sebe i, i ne znam, zbog kao neke neimaštine i toga, ali mislim da nije, nije to razlog. Više je ovaj... Nema i slobode nekada i tako. Što se nudi od društvenih aktivnosti, recimo, u, u Rokovcima? U Rokovcima sve od nogometa, sportske aktivnosti, rukometa, kuda, za mlada ima ta zumba i tako. Ovaj, Zanimljivije je život u Rokovcima samo koga hoće provoditi i tako. Uh -huh. e, Pretpostavljam da, da ste zaposleni po cijele dane, ali imate da. i slobodnog vremena. Kako vi provodite svoje slobodno vrijeme? Pa bude nekad, ja sam zaposlen i dostao sam ovaj, vozacom kamiona i tako. ovaj. Ali nedjelju, nedjelju gledam, ostaje za sebe, za obitelj i to. Pa hobim je najviše nogomet i tako ovaj, slan... utakmice i to. ja sam u klubu malo i tako. Po vašem mišljenju, što je prednost života u selu ili možda nedostatak? Pa dobro, ima svoje prednosti u selu, slobodnije nego u gradu, ima svaku svoju kuću od bašća i toga svega, slobodnije dosta i, i može se osigurati mirniju neku egzistenciju i tako. E, kao roditelj troje djece, kako da. biste rekli evo, za, za mlade? Pa. Jel' više mladi sad misle otići iz sela ili ostaju? Pa dobro, kod nas uh, još uvijek ostaju zato što smo blizu grada i tako. Ova dalja sela oni odlaze. Uh, događa se i kod nas da već odlaze i tako i primjeti se to po školi. Jedan je razred manje ove godine kako kazu. Ovaj, događa se i kod nas to. Mm -hmm. rekli ste da u selu dobro živjeti i da. sređeno da. je ali uvijek ima mjesta za, za nešto, šta mislite što nedostaje u Rokovcima što bi se moglo promijeniti ili nekako nadograditi da, naj, najbitnije da se otvore nova radna mjesta jes, selo je izgrađeno i, i nekad ne radi se u selu i tako, ali ovaj, a, ako, ako djeca odlaze ne ostaje to nikome, treba otvarati radna mjesta i od toga će krenuti i ostalo. Ja sam svoje djece eto, kroz svoj posao omogućio, imam poljoprivna apoteku, imam kamion i tako, kroz svoj posao sam omogućio da ostane, da nije mogu posao, ne mogu ja tvrditi da bi oni ostali tako, ali gledam da, su, da smo kao obitelj tu skupa i, i to, da nam i lakše i sve obiteljski posao Čolakovih uključene nisu samo dva sina, ali i Vencelova supruga Snježana. Je se promijenilo što recimo u poslu od početka do danas, ako, ako usporediti današnje vremena sa... Početcima kad ste počeli raditi u Oligarskoj. Pa bilo je to dosta Na primjer od samog rada kad smo mi krenili recimo raditi, bio je puno manji asortiman recimo robe, ali bilo više kupaca. E sad, kroz godine kako se, mi smo se morali znači ovaj, se više savršavati, znači pratiti potrebe kupaca, Međutim, pojavili se tu centri, veliki, ljudi su počeli svoj manje držati stoke, saditi vrtove, svoje počeli su kupovati, tako da se malo tu i promet smanjio, ali opet se nešto to stalno mijenja. Okreće se, preokreće, tako da u biti isplatimo se. Mm -hmm, znači, posla imamo. Mi, mi smo zadovoljni, mi nismo naučili na puno, navijekli smo normalno živjeti, da imamo čeg živjeti, raditi moramo i tako smo djecu ovaj... Na takav način niste ovaj učili to je to evo muž je spomenuo da svoje slobodne vrijeme se bavi nogometom e, kako vi kao žena provodite svoje slobodno vrijeme u selu jer se nude neke aktivnosti za, ne znam, za starije i za mlađe generacije? Pa ovako, ovaj, ja inače dosta volim cvijećem, recimo, ja se dosta posvećem tom cvijeću i vrtu, a inače, ovaj, išla sam sa kčerkom, mi tu isto zumbu preko zime i tako, ovaj, družim se sa tim mlađim osobama, mojim godištem, to bude dva puta recimo, po sat vremena i ja volim ples i vlazbi, tako da mi to zabavimo. Značim za se, uvijek vremena ili recimo druženje s prijateljicama na, na kavita, Mislim da bi se moglo više stvari napraviti, e, recimo što se tiče tako nekih događanja možda samo kad su dani općine bude recimo, moglo bi se svašto Za mlade recimo nema ništa sporo. Gdje se mladi Mladi se skupaju po kafićima i to je to. Nema nikakav ima? mladinski dom, nemaju mm -hmm. recimo neko mjesto gdje bi možda mogli neke radionice održavati ili da imaju recimo djeca mlađeg uzrasta Mislim da bi moglo puno, puno bolje, s obzirom da su to dva sela i da ima dosta mladih, da bi se to moglo lijepo organizirati. Mm, evo, ovo bi mogla biti neka poruka e, predstavnicima općine pa, da, da porade ja. u tom smjeru. recimo kod nas mi imamo jednu igraonicu koja recimo u jako starom, starom objektu, što je zaista ružno. Djeca su tamo u toj gravnici, ali recimo pokraj toga jedna zgrada, primjer gdje smo mi tu zumbu imali, to je to prostor, prekrasno što bi bilo za djecu idealno, ali mislim za neke druge se stvari koristi, pa ipak mi ste bi mogli malo i ljepše, to bolje biti. Ako usporedite život, recimo prije... 20, 30 godina jeste iz Rokovaca je? ja sam iz Cerne, da, da, ali nisam. dolazila sam recimo Rokovce Dobro općenito život da. u našim selima je li se promijenio za ovih nekoliko desetljeća e, pa mislim da je, recimo što se tiče tog društvenog života, ja kad se sjetim, na primjer, da smo u svakom selu imali prije kino Kino dvorane da je svake, recimo, subote ili nedjelje bio uh, ples, gdje je grupa svirala, uh, gdje se je bio disko, gdje su bile veselice da su škole pravile, priređivale i to, toga danas ne, recimo, čak nema, djeca moraju danas ići u Osijek na kino predstave i skupo plaćaju, recimo, te karte, Dok prije mi, kad smo išli, imali smo 3-4 termina, ono, za mlađe, za male, pa za starije, to ga, recimo, nema. Mislim da se više družili mladim. Sad je to po kafićima i onda se to tako... Sada ćete, mladi sjede u tom sadimljenjem, nema nikakvih posebnih događanja, Dobro, da se ti mlade. A, a stariji, ja se stariji, onako, druže se ili više se udaljavaju, svako drže svoje? Pa, sve više se udaljavaju. Prije se to više i susjedstvo su odružilo, ljudi i susjedstvo su sad po par dana ne vidiš. Svako se zatvori svoju kuću. I, zna, svoj, mislim da je prije, to je bilo puno bolje, da su se prije više družili. Pomagali se jedno drugima, dolazili kad se nešto radilo, pomoć. Sad kad se nešto radi, ako se radi, nema nikog. Zanima nas i pogled na život u Rokovcima iz perspektive mlađe generacije. Drugi sin Čolakovih, 21-godišnjak, Marko. Mjesta za izlazak ima, blizu smo grada. Dosta Gdje izlazite? Pa po lokalnim kafićima i u noćni klub, u selu, noćne klubove u Vinkovcima i to je to. Uh -huh. e, vi ste imate tu sreću da je, da otac ima svoju firmu i zaposleni ste u obiteljskoj firmi. Ali evo svjedoci smo toga da mladi, e, evo sve teže se zapošljavaju evo među vašim kolegama, prijateljima kakva je situacija Šta, što možete reći o, o njihovim njihovom stavu prema tome 21 godina to je taman vrijeme za zapošljavanje više vaših prijatelja radi ili ne? pa dobar dio mojih prijatelja je vani a ostali su u policiji i vojsci uh -huh. znači u Rokovcima kakva je situacija za insjeljavanje? sa mladima vrlo loša, mladi se sve više iseljavaju i sve manje mladi. Uh -huh. Vi ste sad, planirate ostati u selu? Do, da. I vi i brat? Pa ja za sebe znam da hoću, a vjerujem da će i on. Hoćete osnovati tu obitelj? Da. S nama je i najmlađa u obitelji, Kći Jelena. Jelena, čim se ti baviš? Završila sam za frizer koji sada ću početi stažirati. Uh -huh. Jer ja si već našla mjesto gdje ješ? Ja, ja sam kod šefice tu u selu, gdje sam i na praksi išla. Šefica, radnica su super, mjesto tu je u selu i super uh -huh. se slažemo i tako. Uh, čuli smo da si uspješna frizerka, pohvali se malo sa svojim uspjesima. Pa sela sam prvo mjesto u županiji i drugo mjesto u državi. E, Jelena, evo, nakon završetka stažiranja, jel imaš planove? Šta ćeš dalje? Pa ako Bog da otvori svoj salon i na sveće tima baviti. Mm. I svakako sad u selu. Snježana i Vencu su 27 godina u braku. Proživeli su ih u Rokovcima i kažu da ga nikad ne bi mijenjali za život drugdje. Koji su uvjeti uspješnog braka po vašem mišljenju? Uh, pa prvenstveno, recimo, poštivanje jednog drugog, uh, mi je, recimo, cijenimo mišljenje, recimo, čas smo djecu odgovorili tako, da uvijek ako imamo nekakav problem ili nešto, to rješavamo sajtočki, znači, sjednemo i razgovaramo i rješavamo to. Isto, bude nas razmirica i tako, ali se to sve uspije, ono, rješiti, razgovor, znači, Svačemo, svako, svaču potrebu shvaćemo. znači i da su mladi i da oni moraju izaći i da recimo suprug ide sa svojim društvivom i da ja, znači nekako se uskladimo, u biti nema nekakvog posebnog recepta, samo dogovor, mm -hmm. ništa drugo. Je li ima ono koje je u obitelji, ono kako ja kažem, bit će tako? Ne, ne, mi čak cijenimo ove ovaj mišljenje nekad i najmlađeg čerke, ali ona nekad ima odlične predloge, tako da... Kod nas nema ono da netko mora reći, to je tako i svi moramo slušati tako, znači svako ima svoje mišljenje i mi to poslušamo, neka zbilja bude dobri stvari koje se mi ne bi ni sjetili, recimo, ove, tako da posluša. Recimo sad vrijeme godišnjih odmora, jer imate vi vrijeme kad si, evo, godišnji odmor i odete malo na duže vrijeme. A, mi običnjali tjedan dana, ja je suprug i udemo sada ovaj, poslije dvadesetog, tako. A dečki ide sa svojim djevojkama, on tu isto tako. tako. Uh -huh. Nikakav duži tjedan dana, mi nismo ni navikli nešto dvogostati, ne možemo posao ostaviti. Tako da, mislim, ne bi nikad mijenjalo ovaj život ovdje. Nama barem mojoj obitelji, obitelj na prvom mjestu. I mi želimo, dokle god možemo, trudićemo trudit ćemo se, dokle god možemo, da ostanemo tu i da naše djeca ostanu ovdje, mislim da bez obitelji nema ništa. Bez zajedništva i bez obitelji se nemaše ništa postići. Lijepo za kraj. E, još bih, evo, jedno samo pitanje. E, kad bi se trebalo opisati vašu obitelj u nekoliko riječi? Što biste rekli? Kakva je vaša obitelj? može moja... ne samo vi može i u <laughs> uh, uši djeca moje obitelji, ja, jednom riječi je ja uh, sam pokušavala s njima razgovarati uh, sa svojom djecem znači sa sinovima, sa kčerkom uh, da spostavimo prijateljski odnik znači, razgovaramo sve otvorene su nam sve teme nemamo nikakvih uh, tajni i mislim, biti nam je lijepo ja, ne znači, mislim, kažem, mislim da smo jedna složna obitelj Mislim da će to tako i ostati. O sad već nam se malo i snajeti, približavaju i tako. <gled> tako da mislim da ćemo uspjeti s njima, tako da to nam je najbitnije. Da, da ćete, proširite svoje obiteljsko gnjezdo. Pa ja gnjezdo. mislim, obitelj zato postoji. Mi smo se tako vjenčali da imamo djecu, da imamo obitelj, tako i njihov životni put. Mi smo imali puno manje. Kad smo kretali u život, mislim da oni kreću ipak s nekim plusom. Pa, eto, imaju otvorene, što kaže, ruke, pa neka pokušaj neka steknu, barem nešto što smo mi, mi smo zadovoljni, što se nas tiče, mi što smo za sebe stekli, nama je dovoljno. Daj Bože zdravlja i ništa drugo. Što još reći na ove životne istine, osim se pridružiti sa najboljim željama. Dragi slušatelji, bile smo u gostima kod obitelji Čolaković iz Rokovaca. Pratili ste emisiju obiteljskog gnjezdo koju su pripremili Lese Mudri i Robert Pavelić. Želimo sve najbolje do novih susreta na valovima Radija Srijem. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.